Slavosovia 264 Pentru darurile Duhului Sfânt În ziua judecății de apoi Aleluia slavă doamne Doamne Împărate cele Duhul adevărului Te bine și Te rugăm la cer pe noi Smeriți ortodoxi când viclenii Și păcătoșii și ai lumii Cu spaimă o sânda, În iezerul de foc au căpătat Aleluia slavă doamne Doamne Împărate cele Duhul adevărului Te iubim și te rugăm între fii împărăției, când ereticii care păcatul împotriva tal au lucrat în focul cel veșnic cu chipuri de demoni s-au aruncat. Aleluia slavă Doamne, împărate cele smângători, Duhul adevărului, te iubim și te rugăm, ridică-ne pe noi smeriți ortodoxi, în veșminte de lumină. Între fiii luminii, când toți stălhari lumii, în gura de foc a balaurului s-au dat. Aleluia slavă Doamne, împărate cele smângători. Duhul adevărului te iubim şi te rugăm, înviază cu puterea ta sufletele noastre și așa ne între fiin vierii, când toți păgânii ce se închină la idoli, zei, demoni, în foc sau au lepădat. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărate cele smângători, Duhul adevărului te iubim şi te rugăm, îmbracă în lumina lină a Sfintei Slave sufletele noastre, ca să încă bine cuvântat când peste toți vrăjitorii, Ghicitorii, sataniștii și fiii ghenii, gura lui de foc s-a căscat. Aleluia, lui ți e Doamne, împărate ceresi mângâietorile, Duhul adevărul te iubim și te rugăm, dăruiește nouă smeriților ortodoxi. Duhul în fierii, când pe toți cei lepădați de la Biserica ortodoxă, îngerii de foc spre focul cel veșnic i-au purtat. Aleluia, lui ți e Doamne, împărate ceresi mângâietorile, Duhul adevărului te iubim și te rugăm, dăruiește darurile tale cele bogate, când sinagogile satanii înspre diena, au plecat. Aleluia, slavă ţi Doamne, împărate ceresc, mângâietorile, Duhul adevărului, Te iubim și te rugăm, fă din sufletul nostru o cruce de lumină, Când ateii în cu cel mai din afară, dărdâini de groază au intrat. Aleluia, slavă ţi Doamne, împărate ceresc, mângâietorile, Duhul adevărului, Te iubim și te rugăm, dăruiește faptele cele de lumină, care la dreapta Domnului pe aleș i-au așezat, când toți păcătoșii moartea cel de doua au gustat.